A 117 perc embere ezen a héten. Tóth Klára filmestét, kívánok, üdvözlöm! Jó napot Jó. kívánok! Jó. Emlékszem arra, amikor nagyjából egy ilyen 13 éves lehettem, 1983-ban volt, tehát akkor még egyáltalán nem volt olyan elképesztően nagyon gyakori, hogy tévéztem, és egy Hitchcock filmet láttam, és emlékszem arra a három másodpercre, amikor oda összegeződtem a, összegeződtem a tévé elé, és akkor rádöbbentem, hogy ez a film nevű dolog ez az ízé, ez így való nekem, tehát ennek van valami nagyon erős húzása. Arra lenni kíváncsi, hogy önnel ez mikor történt meg, amikor ráérzett arra, hogy a film az a műfaj, amivel élni, dolgozni akar? Hát ez, ez egy hosszabb folyamat volt, amikor én gyerek voltam, akkor mi rendszeresen jártunk moziba az 60-as évek elejétől számítva. Akkor minden sarkon volt egy mozi, csak az én Rákospalotai, Pestúi helyi lakókörnyezetemben három kisgyereknek három-négy elérhető mozi volt. Úgyhogy minden hétvégén mentünk moziba a testvéremmel, a nővéremmel, és valahogy megszerettük a filmet. Hogy ez egy fontosabb a film annál, mint hogy időnként moziba megyünk, az az egyetemen, igazából az egyetemen dőlt el az ELTE bölcsészettudományi karának irodalom népművelés takára jártam és ott olyan tanárok taníthattak, mint Bírói Vett, az egyik leghíresebb magyar filmesztéta, <tos> valamint Király nő, aki sajnos már nincs közöttünk, de aki a tömegfilmesztétikáját nagyon alaposan elsőként a, a magyar szakirodalomban megírta és felhívta a figyelmünket a filmre is. Ön szerint egyébként abban, hogy mondjuk egy fiatal ember beleszeret mondjuk egy ilyen műfajban, mint a film, lehet annak valamikor ahhoz, hogy az édesanyjának attól, attól, hogy festett, és hogy az alkotásaiból például a több kiállítás is nyílt, vagy ez időben mikorra tehető, hogy vizuálisan, érzékeny, aktív környezetben él élt valamennyit? Hát ez, ez érdekes, de ez fordítva történt. Igen, azért kérdezem, hogy, ez, mert, mert, hogy időben nem tudom jól elhelyezni. Igen. Hol mondja, az én édesanyám valóban festett, sajnos hogy pár éve abba hagyta, de ő csak 64 éves korában Aha. kezdett el festeni. Előtte ceruza nagyon volt a kezébe. Előtte dolgoztak önökért. Igen, ez dolgozott egy irodába, és, és amikor egy betegség miatt abba hagyta az aktív munkát, akkor egy idő után azt mondta, hogy fiam, vegyél nekem festéket és ecsetet, én festeni fogok. És hát teljesen megdöbbentem, de neki természetesen, és, és akkor elkezdett rajzolni, festeni, szakkörökbe járni, akkor kiállításokat szerveztek ott a kerületben, és ő neki ez nagyon fontos része lett az életének, képes volt Bécsbe elutazni egy kiállításra, és hihetetlen művészettörténeti történeti műveltségre tett szert, és én nem mondom, hogy megújította a magyar fiktúrát, de nagyon kvalitásos képeket festett. Úgyhogy ha lehet, ha gyerekként neki van lehetősége, és valaki észreveszi, akkor biztosan gondolom, hogy komoly festő válhatott volna belőle. Az, hogy vonzódik a filmek, igen? Igen. Az, hogy vonzódik a filmekhez. Tehát mikor dől el az, hogy a filmen mit kezd az ember? Tehát? Mikor dől el az, hogy film a lesz önből? Hát ez így, ez így igazából talán el sem dőlt. Az, hogy a film nagyon, ér, nagyon fontos, az a 70-es években egyértelmű volt, mert a magyar filmnek akkor társadalomformáló szerepe uh -huh. volt. Akkor az ember megnézett egy magyar filmet, mondjuk a... Kósa küldetés című filmjét, vagy a, a Sára feldobott kőjét, vagy a Dárdai-Szalai jutalomutatását, vagy a tal, sorolhatnám még, akkor rádöbbent arra, hogy ezek a filmek arról szólnak, ami van, amiben élünk. És az egyetemen vitákat rendeztek, a filmvitákra mindannyian elmentünk, találkoztunk Jancsó Miklóssal, az a legnagyobb filmművésszel, és, és minden, minden kivel aki érdekes filmet csinált. Az egyetemi, hogy is hívták, az egyetemi színpadon volt egy nagyon jó filmklub, ahol megnézhettük persze a külföldi filmeket is. Tehát valahogy Természetes volt, hogy a, a filmben látottak azok, azok a, az ember életének a részei, hmm. és ahogy akkoriban mondták, a filmek megpróbálták, tágítani a kimondhatóság határát. Ugye volt egy szenzúra a szocializmusban, mindenről nem lehetett beszélni. A Balázs Béla stúdiófilmjei, dokumentumfilmjei voltak nagyon vonzóak számunkra, mert ott azért sok mindent viszont láttunk, amit a, a szélesebb nyilvánosságban nem. Tehát nyilvánvaló volt, hogy akit érdekel a társadalom, érdekel, hogy miben él, az valahogy akkoriban a, a mozihoz vonzódott. És azt hiszem szerbantalnak tulajdonítják a mondást, hogy a kritikus olyan, mint a folyondár, addig nő, mint a fa. Tehát akkoriban a 60-as évek végén, 70-es évek, Elején a filmművészet fája nőtt a legmagasabbra. Kelet-Európában is, és, és Magyarországon is ugye az új hullám, majd a dokumentarizmus kétségtelen, hogy remekműveket hoztak létre. És, és akkor egy, egy érzékeny, a helyét a világban kereső ember, Valahogy elkezdett vonzódni a filmekhez, mindent megnézni, és aztán szerencsém is volt, mert olyan munkahelyre kerültem, ahol az életem első munkahelye a Fővárosi Mózőüzemi Vállalat volt. Akkor már írogattam, de még nem rendszeresen, és aztán, aztán valahogy, valahogy úgy... Megízleltem, hogy ha véleményem van egy filmről, akkor azt leírom, elküldtem újságoknak. Tehát valahogy az egyenes út volt az embernek, aki, akit érdekelt a társadalmi valóság, hogy a filmen keresztül közelítse meg. Színefestet, de inkább, mint film estétát, úgy kérdezné meg önt erről a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról, hogy vidéken nemzetközi Filmfesztivált felhozni egyébként, hiszen már a 16. alkalommal lesz a Színefest. Ilyen kínálattal, vajon mennyire nehéz eset? Ez egy nagyon örvendetes esemény, ahogy a Miskolci Színefest Fesztiválként. Kinőtte magát, ahogy csúnya magyarsággal kifejezzem. Tehát tényleg felnőtt egy valóban jelentős eseményé, és ezért csak elismerés jár a kitartó szervezőknek. Egyébként nem ritka dolog az a közép euró közép-kelet-európában sem, hogy egy viszonylag kisebb városban, jelentős nemzetközi uh -huh. filmfesztivál van. Hogy csak az egyik kedvencemet, a Jihlavai Dokumentumfesztivált említsem, ami Csehországban rendeznek meg minden ősszel. Igen, de nem a tudom, a Magyarországon, hogy Magyarországon van erre példa. Szerintem nincs. keskeméti animációs fesztivál igen. Más, hasonló. Csak ott egyet, egy filmtípus készítői gyűlnek össze minden évben. Most nem tudnám megmondani, hogy hányadszor rendezik meg, de igen, nagy hagyománya van, és mindig nagyon rangos a műsora. Uh -huh. a 16. alkalommal van színefest önvet. már részt színefesten? Én vettem részt, elég régen sajnos... Mikor még a Duna Televízió szerkesztője voltam, akkor hivatalból többször részt vettem, és, és nagyon jó élményem volt. Tehát ez még a korai időszakban volt, sokkal kisebb volt a fesztivál, mert most már azért több helyszínen zajlanak a vetítések. A Kossuth mozi mellett már a művészetek uh -huh. háza, a bábszínház, és, és még más helyszín is van, ami most nem jut eszembe, de több helyszínen zajlanak, és tényleg jelen van a film ez alatt a közel tíz nap alatt Miskolcon, és, és nagyon sokszínű a program. 13 a 13 és 21 -e között van, mindjárt a programra is rátérünk, de hogy az nagyon érdekes, hogy Kolumbia, meg India, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország, Spanyolország, innen érkezik a 16 verseny, nagyon sok, Nagyon sok helyszínről érkezik, nekem is ez tűnt föl első, első megközelítésben, hogy tényleg Indiától Szaraje, vagy Bosz, Bosznia. Na. Szerbiáig mindenhonnan jönnek filmek, és a, hát a legtöbb talán éppen az Egyesült Államokból nagyon különös, nagyon, nagyon sokszínű a, a fesztivál, és hát itt lehet látni, ugye különböző szekciók vannak, és mindig lehet látni azokat a Korábbi fesztiv... korábbi nemzetközi fesztiválon, például az idei, idén Kánban, vagy uh -huh. a Berlinálén vetített nyertes filmeket itt most először nézheti meg a magyar közönség. Nagyon érdekes tényleg a teljes nélkül, hogy teherán, szerű életképekkel a Szerelem városában, de ugyanakkor Mumbai Szeged negyedéből a Galipoy, a monosz Latin Amerikából ról, a mennyországnak kell Ez az élés szulájon én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, palesztin témát hoz fel. Tehát egy társadalmilag közéletileg, és emberileg végtelen érzékeny filmek érkeznek meg. ide. Olyanok, egyébként szerintem, amiket amúgy majd nem is biztos, hogy Magyarországon lehet látni, szerintem inkább nem. Igen, hát valószínű, hogy ezek közül a filmek közül széles, úgynevezett moziforgalmazásban nagyon kevés film fog eljutni, de ez a, a filmrajongóknak, film a film szakembereknek egy, egy nagy lehetőség. És azért is jó a, a vidéki fesztivál, ahogy én visszaemlékszem, Szakmailag az ember sokat ö, kamatoztat, mert innen nem lehet hazamenni a Igen. vetítés végével. Tehát ugye akkor két-három Na, napot. Ember, a két-három napot végig nyorzizálni. Végig mozizom, tehát, hogy benn ben, ben maradok, rászánom azt a két-három napot, és akkor úgy, mint fiatalkorunkban a fesztiválokon, hogy akkor az egész napom szólhat erről. Pontosan, Ez annyira pontosan. szabad. Tehát nem, nem lehet hazamenni, úgymond. Ezért szerettük annak idején nagyon a pécsi magyar filmfesztivált, ami a magyar filmsereg szemléje volt, természetesen külföldi kritikusokat is mindig meghívtak, mert akkor Pécs belvárosában ott nyüzsgött az egész magyar filmszakma, mindenki mindenkivel találkozott, ki kerülhették egymást, hát sajnos ez megszűnt, és volt hmm. egy párbeszéd, tehát szükségképpen kialakult egy párbeszéd. Hát most Niskolcon is erre, erre lehetőség van, a szakmának. Bár magyar film itt kevesebb szerepel. A, Tó a Tóth Barnabásnak lesz egy filmi az, akik maradtak a versenyprogramban, és aztán lesznek még szekciókban is magyar filmek, de itt azért inkább a külföldi filmeké a főszeret. Mm -hmm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, figyelek, itt vagyok még, még egyet akartam mondani, hogy az is egy nagyon... Jó dolog, hogy egy-egy már nagyon bizonyított, sokat teljesített életműre is ráirányítják minden évben a figyelmet, mert adnak ki díjakat is. Uh -huh. Kapott már Jírzsi Mence, Binos, Klaudia Zsigmond Vilmos, Agnieszka Holland, és az idén egy Dán rendező fogja kapni. nekem két filmklubhoz kapcsolódó, vagy ilyen sorozathoz kapcsolódó élményem van. Az egyik, hogy, hogy talán itt sorozatban beiratkoztam egyszer Nemes Kürti egy, egy filmesztétika sorozatára, amikor először elkezdtem a filmről, már úgy izgatott a 17-18 éves korom fordulóján a film mint művészet is érdekelni, és akkor Marcel Carné-tól mindenféle nagyon izgalmas francia, angol, amerikai, olasz filmrendezőkről lehetett hallani, és egy másik élmény pedig a, akkor, ma már itt a bevezetőben alagatok, nem mondtam, a, akkor legendásnak mondott Kassák klubban volt, ahol én akkor aktivista voltam, és hogy ott volt egy filmklubunk, ami nagyon sokunknak a filmmel való első találkozást jelentette. Mi van most a filmklubokkal? Van, van még ilyen felhajtó ereje, ami a ami a 16-17-18 éveseknek a filmhez való kapcsolódást jelenti. Persze egészen más világ van most. Na, de akkor a kérdésem szól, vannak még ezek a filmklubok? Vagy milyenek vannak, ha vannak most? Hogy ne léteznek filmklubok? Az egyik legkitűnőbb például a Petőfés Áziumban működik, és ez egy legendává Vált, legendássá vált film. Kinek a vezetésével, mert közben elment a hang is, Edith, nem? Edith, Farkas Edith vezetésével, Farkas Edith. És, uh -huh. és annyira lelkesen és olyan hozzáértéssel csinálja ezt a középiskolai filmklubot, hogy négy évente újabb és újabb közösségek jönnek létre a, a filmklub kapcsán, uh -huh. és egy, egy külön életenek, a filmeken kívül például lejárnak perőcsénybe felújítani a faluházat, akkor zenekarokat alakítanak, tehát a leg legkülönbözőbb módos Elágazásai vannak. A ennyi. filmnézés után az életeket uh -huh. együtt. Tehát ez... Halló, halló, elment közben a hang, halló. Halló? Igen, most, most újból hallom. Hogyha nem tudom, hogy hát esetleg mennyire van. tetszett, van-e optimális... Kicsit máshová menni. Jó, jó, jó, köszönöm. Ezt akartam Igen. kérni, hogy hát ha vételi viszonyok javítható. Igen. Na, tehát ezt a Petőfi Gimnáziumnak, ezt az izgalmas mozgalmát, mert itt mozgalomról van szó, akkor már azt szem, az a mozgalom, amit mozog, azt szokták mondani. Szóval, hogy, hogy, hogy ezt említette. Egyébként a mozgalom, a filmklub, mint mozgalom az egyedi filmklubon kívül most ez, ez egy ilyen preferál dolog, tehát vannak ennek támogatásai. Mennyire jellemző a mai világban, mondjuk ebbe a középiskolás korú időszakban? nem olyan, nem, nincs akkora jelentősége és akkora számú embert nem mozgat meg, mint a mi időnkben az emberben. Hát megváltozott az egész élet, a, a gyerekek nagy része, vagy középiskolából e egyetemeken pedig nincsenek azok a tanulói csoportok, uh -huh. akik voltak a szintén a 70-es években, ahol egy csoport azért csinált civil programokat, és együtt eljártak mondjuk az azra a film. Uh -huh. vagy esetleg a Kassákklubba, de ez azzal függ össze szerintem, hogy most kevesebb a filmklub, és hát támogatót is nehezebb szereznie, bár létezik a filmklub mozgalom, és hát anyagi támogatás is túl van Hát sokkal könnyebb a már filmet nézni egyébként. Tehát azért, hát hogy... Sokkal könnyebb, bárki bárhol megnézhet filmeket, és a filmnek nincs meg az a társadalom formál, formáló ereje, igénye, hogy bele a akar szólni az emberek a tébe, és, és euh, nincs olyan politikai felhajtóerő benne, mint volt a 70-es, 60-as években a Uh, kell, is, még egy nagyon picit, ha valamerre tetszene menni, mert még mindig van. De akkor hadd hozzam akkor szóba a másik fontos témát, amiről beszéltünk. Ez a Balázs Béla stúdiónak a dokumentarista irányzata, ami, ami egészen kitűnő produkciókat hozott, és volt ehhez egy, egy társami forgalmazás nevű kezdeményezés, ahol... Válukra vettek emberek 16 mm-es filmet, sokszor még vetítőgépet is, és járták a klubokat, művöldési házakat, sőt, vidéken is. Az az érdekes, hogy ez nem volt pusztán egy budapesti jelenség. Ez akkor ez egy fontos dolog volt, hogy emberei lettek, hogy ők ugyan elkészíthetik a filmi, filmjeiket, de nincs lehetőségük arra, hogy hogy, hogy, a, nyilvánosság hogy a nyilvánosság elé lépjenek. Vagy, igen, a nyilvánosság elé lépjenek, ezért kitalálták azt, hogy egy-egy minden vetítésre kértek, és tényleg bejárták az országot mondjuk az ötrészes nevelésügyi sorozattal, ami, amelyet az összes a akkor vagy legalább, Uh -huh. Nagyon... ma is van olyan pedagógus, aki emlékszik, emlékszik rá, és, de más. Meg... Én, én emlékszem olyan érgei. vidéki termelőszövetkezetekről szóló, vagy azoknak a, a, a visszáságairól szóló filmekről. Hirtelen most kellene a, mondanom a címet. Ha a Határozat című film. Igen, a... igen, példa az egyik tsz elnök választással kapcsolatban. Ja, igen, igen, igen, ezt. Be. Ez is betiltott film volt, de mégis eljutott mindenhova. Tehát a második most nyilvánosságnak ezek fontos részei voltak, igen. És, és most is nagyon nagy Hú Nagyon rosszul. Számban készül. Tehát elég nagy számban készülnek dokumentumfilmek. Most engem. Igen, igen, most hallom remekül. Igen. Tehát ször, bocsánat, tehát elég nagy számban készülnek dokumentumfilmek, de nem jutnak el a nézőkhöz. Éppen ezért szoktunk csinálni két évente úgynevezett vidéki filmnapokat, ahol pontosan a vidéki emberek életéről szóló filmeket uh -huh. mutatjuk be. Uh -huh. De vannak más ilyen kezdeményezések is, hogy, hogy egy adott közösséget érintő témákat, házhoz szállítsanak, úgymond elvigyenek, mert az, ha éjjel kettőkor levetítenek egy filmet, annak azért nincs olyan hatása, mintha egy este a faluházban összeülnek és megnézik. De ehhez mindjárt jó is a hozzáteszük, hogy azok az izgalmas, amelyekre talán mind a ketten szívesen visszamelektünk vetítések, azok utána mindig nagyon fontos párbeszédekké alakultak, ami a félőket megnyitotta, a bátrabbakat még bátrabbákák Tette, tehát, hogy, hogy volt egy nagyon fontos ilyen társadalmi szocializációs szerepe, bocsánat, ilyen elvontan foglalkozom, szóval, hogy volt egy szerepe abban, hogy az emberek kimerjék mondani, amire gondolnak, néha csak félve is. Fontosan. Azt hiszem a csórisánk, hogy ezek a beszélgetések voltak, ami legfontosabb műfajaink. Hm. Mert itt megpróbálták tágítani, ahogy a műveikben is, itt a beszélgetésekben is megpróbáltak minden előadó tágítani a kimondhatóság határát. És a filmrendezők pedig mentek-mentek, tehát vándoroltak a filmjeikkel nagyon sok Igen, esetben. Hát a Balco Andrásról szóló küldetésnémű kósa filmet több száz helyen vetítették le egyetemi klubokba és munkás közösségeknek. Mosolyogtatónak Hallatlan. tűnhet, hogy a filmek vetítésén én többször láttam azt, hogy mindig óriási tapsvihar volt, pedig ez a filmnek ja. nem egy vele járója. Nem, de ott tényleg ez a nyílt tapsa, hogy fölbeszakították a, a vetítés szinte, és nem, nagyon nagy ereje volt a filmeknek, és nagyon erős társadalmi mondani valója, és ez hát óhatatlanul összehozta uh -huh. az embereket. És hát nem kell mondjam, ezt a kutatásaim során a, az állambiztonsági szolgálatok levéltárában olvastam, hogy bizony a filmklubokban is ott voltak a megfigyelők, a besugók és rendesen jelentettek például a Kassák Klub filmvetítéseiről is uh -huh. és akkor azt írták, a Tűz babám volt az egyik ami nagyon... Milos Formannak ez a, a volt, Csehszlovák, aztán amerikai rendezőnek a filmje Azt mondták, hogy, vagy azt írta ez a megfigyelő, hogy a csefilm nagyon veszélyes, az olaszok, az Antonioni, az Éjszaka, a Kaland, azok nem veszélyesek. Azok elinyekcióz az embereket a Cseh film, arra. Igen, Aha. a Cseh film volt a legveszélyesebb, és leírták a, pontosan, hogy milyen részeknél uh, a, közönség a, a közönség hogyan reagál. Aha. Úgyhogy, hát ez is ami múltunk egy darabja. De az nagyon fontos, hogy azért most is, például ez a Farkas Edith Félel Filmklub is tematikus. Én uh -huh. elején elhatározzák, hogy milyen témát járnak körül a filmekkel, és, és akkor mire eltelik a tanév, addigra a gyerekek valami nagyon fontos dologgal tisztába jönnek. Hát és talán egymással is, mert ahogy elmondta, hogy Egész tovább lépnek. És jobban megismerik tovább. A beszédkészségük fejlődik, uh -huh. az, hogy, hogy ki, ki tudják mondani, ami őket feszíti, hiszen egyre inkább a teszteket írják az iskolába, és nagyon keveset beszélnek. Itt megtanulnak kommunikálni is, és vitatkozni kulturáltan. Hát csak reméljük, hogy, sok, hogy, hogy esetleg társai lesznek a Petőfi gimnázium, azt hiszem, hogy azt, azt említette, igen. a gimnáziumhoz hasonló Mert ez Edith még azt is megcsinálja, hogy más filmklubok programjaira is fölhívja minden héten interneten a figyelmet. Szinte egy ilyen megszállottan uh -huh. hogy más milyen filmes események tartani hogy ők lesznek azon a héten, a hát, következő héten. a generációba tartozom, akik megélték azt, hogy a 60-as, 80-as, 60-as, 70-es, de még talán a 80-as években is a magyar dokumentumfilm film művészet, hát megkockáztattam, hogy a, a világ első volt, vagy legalábbis a világ első elsői között volt. Én, én egészen fiatal felnőtt fejjel, igen nagy rajongója voltam a magyar dokumentum filmeknek. E, gyakorlatilag minden, ami a moziba került, azt, azt megnéztem. Később, ami a tévébe, amikor már tudtam tévét nézni, akkor a, a tévében is megnéztem. És elsősorban az tetszett borzasztóan, hogy meglehetősen érzékenyen nyúlt kényes szociális témákhoz, és meglehetősen bátran e, és ezek után az ember egy kicsit nagy várakozással volt, hogy jött a rendszerváltás, eljött a szabadság, megszűnt a cenzúra, és hogy akkor most itt valami hihetetlen robbanás lesz, és a dokumentumfilm egészen elképesztő magasságokba fog e, eljutni Magyarországon. Aztán nem így lett. E, nem tudom, hogy száfol -e engem, vagy jól látom -e ezt a. E, Bizonyos fokig egyetértek önnel, hiszen tényleg még rendszerváltó dokumentumfilmeknek is nevezték azokat a filmeket, amelyek 1989 előtti évtizedben, a 80-as években készültek, és messze megelőlegezve például a történelemtudomány megállapításait a történelem uh, hiányos és ismeretlen területeire irányították a figyelmet. Például említhettem Sára Sándornak a, a Donkanyarról készített uh, filmjét, Igen. vagy egy Gyarmati Lívia Böszörményi Géza Recska, vagy egy titkos kényszer munkatábor történetet című filmjét, a Gulyás Testvérek filmjét a kitelepítésről, vagy Almásikalmásét a női internáló táborról, az ítéletlenült, Zsigmond Dezső, Erdély János, mosonmagyaróvári sortűzről készített filmjét. Ezek mind olyan filmek voltak, amelyek messze megelőlegezték a közbeszédben azt, hogy, hogy, hogy, hogy mi történt ezeken a területeken. És, és ráirányították a figyelmet. Emellett volt egy csomó film, vagy volt sok film, ami, ami már valahogy megérezte, hogy itt össze fog dől dőlni gazdaságilag ez a rendszer, és már a legkorábbi időszakban hozzányult a privatizáció kérdéséhez. Ilyen volt az Almási Tamás Ószt sorozata. Igen. Tíz részben ilyen volt Pál videóton szórija, és hát most nem is mondok többet, és így köszöntött ránk ezekkel a filmekkel a rendszerváltás, sőt, még Gyarmati Léviának meg kell említenem egy filmjét, ami egy vérbíróról ford, aki 13 halálos ítéletet hozott, és kamera elé ült, elmondta az életét, és azt mondta, hogy ő nyugodtan alszik. Majd ezt a filmet bemutatták a film szemlén, és akkor ez az úr rádöbbent arra, hogy mégse olyan szerencsés, hogy ezt a filmet lássák emberek, és tudják, hogy ő mit tett, és a személyi jogokra való hivatkozással betiltották. És ez csak körülbelül 30 év múlva, kerülhetett a nézők elé, amikor hoztak egy törvényt, hogy a közszereplőknek vállalniuk kell a nyilatkozataikat. Nekem meggyőződésem, hogyha ez a film 1989-ben nyilvánosságra kerül, akkor másképp alakul esetleg a törvény a az elmúlt rendszerben felelőssé tehető emberekkel kapcsolatban. Tehát, felelőssé... Tehát például arra gondol, hogy az ügynök törvény úgy szólna, hogy, hogy mindent nyilvánosságra lehet hozni? Igen, és hogy felelősségre lehetett volna vonni azokat, akik miatt például 56-ban akasztottak 200-nál több embert, vagy golyó általi halára ítéltek, uh -huh. inkább 300-at. Tehát az 56-os megtorlásokért felelősségre lehetett volna vonni az embereket, Igen. ha elfogadják azt a törvényt. És hogyha ez a film nyilvánosságra kerül, akkor szerintem, ez abba az irányba sodorta volna a közvéleményt is, meg a, a hatalmon lévőket is, hogy igenis meg kell büntetni azokat, akiket meg kell, és nem úszta meg az egész. Hát a hát nem meg mindenkit. Igen, igen, igen, igen. Maradjunk ebben. Igen, igen. No hát ez, ez ugye nem így történt, de mi lett a, a dokumentumfilm sorsa? Igen, és akkor ezek után az ember azt várta volna, hogy a, hiszen pár év alatt hihetetlen átrendeződés történt a magyar társadalomban, ketté azonnal a társadalom vesztesekre és győztesekre, úgymond, és a vesztesekről elég sok film készült, a munkanélküliekről, a bezárt gyárakról, és a hajléktalanokról, vagy éppen a roma kérdésről nagyon sok dokumentumfilm készült, viszont szinte egyáltalán nem készült film, a rendszerváltás nyerteseiről. Uh -huh, uh -huh. Tehát kialakult egy társadalmi réteg, aki az előnyeit élvezi a rendszerváltásnak, de viszont nincs szüksége a nyilvánosságra. Sőt, ja, valószínű fél is nem tőle. Érdeke, nem érdeke. Igen, igen, igen. Igen, és a társadalom, a társadalom feltáró dokumentumfilm az akkor virágzik, akkor... Készülnek nagyon jó valóságfeltáró filmek, ha van olyan társadalmi réteg, akinek ez az érdeke, uh -huh. és, és az érvényesíteni tudja az érdekeit. Hát e pillanatban úgy tűnik, hogy nem, nem érdeke a társadalomnak, hogy a valóságfeltárás olyan nagy üzemben folyik, mint a rendszerváltás előtt. És ennek csak egy példáját mondok, hogy Régen készülhettek úgynevezett hosszú dokumentumfilmek a saját a művészek által önállóan irányított stúdiókban. Egy kicsit beszélgessünk az orosz filmművészetről, és mindezt tegyük Enem Klimov kapcsán, aki valószínű, hogy egyébként az ön egyik kedvenc filmrendezője lehet, vagy legalábbis nagyon megérinthette, hiszen könyvet is írt róla igen még eszer 900 ha hányba is volt talán talán 80, 88 88-ban talán 88-ban igen és nagyon szerettem a szovjet-orosz filmművészetet. Ezt annyira jó hallani, mert olyan keveset beszélünk róla, és most is olyan keveset tudunk az orosz filmművészetről, pedig hát ez egy nagyon nagy hiány szerintem. Ez egy nagyon nagy filmművészet volt, hogy csak Tarkovsz, Andrej Tarkovsky nevét említsem Klimov mellett, vagy Nikita Mihalkovét. A mi korosztályunk, akik a 70-es években, 80-as években jártunk nagyon szívesen mozikban, hát végül is ezeken a, a csodálatos orosz filmeken is ö, iskolázódott, és ö, hát nagyon hiányoznak, nagyon hiányoznak, mert a ma, hát néha tévében felbukkan egy-egy film, de, de igazából ezeket újra kellene bemutatni. Régen volt szokás, hogy bizonyos filmeket új kópiával újra vetítettek, hát most is van ilyen, ezt az orosz filmek, az orosz filmek klasszikusaiból is meg lehetne csinálni. Ugye, említette az előbb Tarkovskit, ő is öt filmet csinált, tehát 20 év alatt öt filmet csinált. nem Klimovnak ugyancsak öt filmje van, és az első filmje az ilyen nagyon Vidám, barátságos hurrá nyaralunk címet Igen. viselünk, ami tulajdonképpen hát egy nagyon erős, szatírikus kritikája a szovjet rendszernek, és hát a szovjet új hullámnak egy, egy nagyon izgalmas darabja. Igen, 1964-ben a szovjet új hullám indulása után nem sokkal csinálta, és valóban egy úttörő táborban ö, ö, játszódik, és ezen a szervezeten keresztül végül is a rendszer kritikáját adja, de könnyedén, bájosan, tényleg meg végig kacagtatva a, a filmet, és hát aztán elkomorult az ő filmművészete. Mert hogy azért ezt a filmért nem nézték túl jó szemmel? Hát nem, nem nézték túl jó szemmel, nehezebben is... Tudott tovább lépni, de végül is nagyon nehezen megcsinálta az agóniát. Ez a Rasputynról szóló Rasputynról filmje. szóló agóniát nagyon nehezen mutatták be, és ami, ami egészen fantasztikus filmje volt, az a Búcsúzás az Isten veled Matyora című regényből készült, és a falu rombolásról szólt. Ezt tavaly alkalmam volt megnézni egy vidéki, vidéki filmes rendezvényen, ahol a vidék, vidéknek a vidékről ilyen típusú filmeket állítottunk össze, és ez a több mint 40 éves 40 éve forgatott film, ami arról szól, hogy egy víztározó építése miatt elpusztítanak egy egész szigetet, egy élő szigetet, ahol emberek laknak, termelnek, dolgoznak, élnek, szeretnek, őket beterelik egy lakótelepre, és a szigetet pedig elárasztják vízzel. Egészen döbbenetes hatása van a filmnek ma is, és ez egy nagyon tragikus körülmények között készült, mert a Larissa Sepitykó kezdte el a filmet, aki Elem Klimov felesége volt, és egy rendkívül tehetséges szovjet filmrendező, és a Sepitykó és az Larissa Sepitykó, az operatőr és a stábnak még egy tagja esetet szenvedtek miközben helyszínt kerestek, és szörnyet haltak, és Klimovnak egy hét alatt vagy el kellett dönteni, hogy most mi lesz, hagyja a filmet a fenébe, vagy pedig átveszi, és, és megcsinálja. És hát nem akart, persze úgy döntött, hogy nem hagyja veszni, már csak a Larissa sepígykó miatt se leforgatta, de hát a saját filmjét akarta leforgatni, ezért átírták a forgatókönyvet. Mm -hmm. Szóval nagyon-nagyon nehezen, de egy remek művet hoztak létre. A búcsú magyarától az, az egy alapmű, azt mindenkinek látnia kellene ma is, hiszen a a falurombolás, a környezet pusztítás az velünk van azóta is és minden nap, hogy más példát nem mondjak a Kocsis Tibornak az Új Eldorádó című filmje. Az, az a magyar dokumentumfilmben de hasonló erővel szólaltatta meg a romániai cián cián a történetét, amikor a, az aranyat keres egy Ausztrál vállalat, és, és emiatt az egész Tiszába bezúdul a, a Cian, hát, és, és az egész falut elpusztítják. Tehát ez a búcsúzás volt a nagyon fontos Klimov film, és még a Jöjj és Lásd, ami egy második világháborúról szóló egészen döbbenetes film, Hihetetlenül erős eszközökkel egy, egy ugye agyonfilmezett témát, hiszen a második világháborúról nagyon sok orosz film készült, hogy más nem mondjak például, ami egy emberi léptékű, nagyon szép film volt a Tarkovské-nak az Iván gyermekkora, de a Jöj és Lásd nagyon hatásos, nagyon erős film. A Nemes Jeles László, aki a Saul fiát készítette, uh -huh. ő is említette azok között a filmek között, amelyek nagy hatással volt a Saúl fia képülátás módjának a kialakítására. Klimov sajnos nagyon keveset dolgozhatott, most már meg is halt. A rendszerváltozás után már nem kép, készített filmet a szovjet filművészetek vagy az orosz filmművészeti szövetség titkára lett, de, vagy elnöke lett, de filmet nem csinált már többet. Igen, hogy pedig nagy jól álma jól, volt a Mester jól, és Margarita... Jól, igen, bocsánat. Igen, igen, csak azt mondani, hogy ön pedig milyen jó lett volna, ha képes megcsinálni, mármint hogy van rá lehetősége, hogy a Mester és Margaritát megcsinálja. Igen, az volt a nagy vágya, hogy a Mester és Margaritát megcsinálja, de az, az sajnos nem sikerült neki. Aztán azt az föltette volna a koronát talán a pályára. És hát Nikita Mihalkoz még, akit nagyon-nagyon szerettünk fiatalon, aki az Etüdögép zongorára című, filmet csinált a Csehov nyomán, vagy a Terepucs című fergeteges végjátékot, aminek szintén nagyon nehéz volt közönség elé kerülnie, de, de végül is bemutatták. Szintén a vidékről, a, fal, a faluról, a városba költöző családok életéről egy szatíra egészen remek film volt. Aztán Érdekes módon a, hába, a, a Szovjetunió széthullása után is csinált filmeket, de már amerikai koprodukcióban például a csaló kanapfényt, ami nagyon, nagyon szép film, jó film, de azért mégis, tehát egy koprodukciós film, az egy kicsit olyan, mint a ahogy Andrzej Vajda mondta, az Európuding. Uh -huh. Hát mindenkinek egy kicsit, minden koprodukciós partnernek a kedvébe kell járni, jelen esetben, vagy említett esetben az amerikaiaknak, és hát azért ez meglátszik a filmen, de Mihalkov azért a klasszikusok közé tartozik ma is. Ön egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Ö, még egyszer. Ön egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Nagyon, nagyon jól éreztem magam, mert olyan kollégákkal sikerült végig beszélni, akik furcsa módon a filmben teljesen otthon vannak. Tehát nem, nem amatőr kérdéseket tettek fel, hanem mint film, vagy mintha két filmszakember beszélgetett volna. Minden tudtak, mindent ismertek, szakszerű kérdések. Tehát na, nagyon örültem, hogy, hogy maguknál a civil rádióban úgy látszik, minden, minden riporter szereti a filmet és ismeri. Ön említette a Bénagy Lászlóról írott könyvébe, hogy Dén, ő mondta, hogy a mi, kritik, mi kritikusok soha nem vehetjük le a Don Quixote köpenyét. Önnek sikerült ezt a fajta a Don Quixotei megőriznie? Hát én, én mindig igyekeztem. Mindig igyekeztem az, a széllel szembe menni. Tehát mindig a, a jó ízlés, a mérték, a, a moralitás, ezek, ezek az én alapvető fogalmaim, a katarzis, tehát mind, amiket számon kérek egy filmtől, vagy amit, amit szeretem, akkor a társadalmi hatás, hogy vegy, vegyen, vegyen tudomást arról, hogy hogy élünk egy film, hol élünk, mikor élünk. Tehát én, én ezeket a filmeket szeretem, amik szólnak valamiről, és és most, hogy felhigult a, a filmgyártás, és sokkal kevesebb a, az igényes és, és valóban művészi film, én azt mondom, hogy ezekre kell a figyelmet rá irányítani és mivel többnyire választhatok, hogy mi, miről írok, ezért inkább ezeket kísérem figyelemmel, és kevésbé a a B-kategóriás amerikai filmeket, amikkel ugye a piac, piacot eláratják. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk egész héten. A Hét Embere. Én köszönöm a lehetőséget. Tóth Klára, a Béla Díjas filmesztét és kívánok Önnek még nagyon sok további jó munkát. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, én is a hallgatóknak is. Viszont hallásra.